Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. E, Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju, Sektor 3, emisiju civilnom društvu i savjetima građana. Danas nam je gošća gospođa Gordana Purgar, tehnička direktorica Zelenila. Dobar, Dobar, dan. Dan. Dobar dan. Kako je Zelenilo ovako? Danas je baš pravi proljetni dan ili već se može reći ljetni? Pa gledajte, u zelenilu je napeta situacija, radi se punom parom na svim područjima održavanja zelenih površina i grobalja, što su naše osnovne djelatnosti, uređujemo i radimo i na drugim e, područjima, sređujemo okoliše, tvrtki, firmi, tako dalje. Radi se stvarno punom parom, e, lijepo je vrijeme, u biti vegetacija je mjesec dana sva e, ranije krenula, tako da moramo hvatati vremenske uvjete koji jesu. Pa kako to ide? Je vas iznenadila iznenadilo ova, ovako ovo prerano dolazak proljeća ili kako ovim prolječima? Pa gledajte, sadanjem? nije nas iznenadilo, nego smo očekivali ipak malo zimu i predah, tako da predahnu i biljke i raši radnici. Međutim, kako je e, vrijeme bilo pogodno, evo mogu reći da smo mi već, još i u 12. mjesecu imali sjetu trave, što je inače nemoguće izvršiti. Uh, Ovdje je i moja kolegica Helena Traubis, up Internationala. Pozdrav. Dobar svima. Nismo se vidjeli od kada, od jučer. <laughs> Nismo, ali je ovo lijepi dan je danas, pa ovaj, danas smo zabrali ovo temu vezanu uz uređenje okoliša i... To je na tema vezana iz pokretnjeg našeg projekta Karlčani za grad Parkova, pa ćemo nešto reći o tome možda kasnije. Pa mogli bi za krenu sa ovim planovima zelenila za proljetnu sadnju. Sad šta su pla, šta, šta sada prvo ide za sadnju, tu će vjera, vjere i naši kolege iz Pickup International puno puno pomoći. Pa gledajte, evo, baš što i kažem, vrijeme je dosta lijepo, sve, sve je krenulo ranije, tako da smo mi većinu stvari koju smo imali u planu što se tiče sadnje i odradili, evo imamo još neke projekte koje odrađujemo, s obzirom da je dosta već vegetacija krenula, biljke su nam i prolistale, međutim, one imaju svoj busen, kao takve su i formirane iz rasadnika, tako da se mogu saditi četvrti mjesec i četak petog mjeseca. E, odradili smo, evo, usređuli, sredili smo e, Tuškanovu ulicu da mogu naši građani vidjeti e, nakon rekonstrukcije e, ceste i šetnica odrađene je i zasijana je trava na zelenim površinama. Još imamo u planu posaditi tamo tri stabla koja su srušena bila prilikom uređenja. Sredili smo ulicu e, Vatroslova Lisinskog kod Vrtića park, e, tamo građani mogu biti zadovoljni sa uređenjem e, hortikulture, posadili smo 500 bala, evo nije veliki broj, ali ipak značajan broj za taj potez e, mali e, uz cestu. E, zatim sređujemo e, Hebrangovu, odnosno Domjanićevu ulicu, odnosno Dječje igralište u Domjeničevoj i Hebrangovoj ulici uz znači, stazu koja ide kroz Dječje igralište. Sad smo sredili isto tako travnjak i ovo proljeće je već zasađeno nešto binog materijala. Određeni dio preko gradski četvrti luštić, a određeni dio kroz sam projekat uređenja dječjeg igrališta. I tako je upravo sadimo i uređujemo okoliš tvrtke HS produkt i tamo se određeni broj binog materijala sadi. Mogu naglasiti da je biljni materijal iz e, našeg rasadnika kojega imamo, i, u kojem imamo evo, značajan broj i stablašica i to binji vrsta koje su interesantne po svom samom habitusu. To su e, pendulaste forme e, ja, e, graba, pendulaste forme e, brijesta, karagane, e, nešto, evo ima i vrba, tako da... Pokušavamo što više raznolikog bilnog materijala e, pripremiti i našim građanima da uređe svoje okućnice jer i svaki lijepo uređen je vrt samih e, naših građana. Isto tako je značajan u kompletnom uređenom okolišu našega grada. Svaka recite, naši telefoni su 611, 402, 611, 400, 403, pa vam se građani mogu i vama direktno javiti ukoliko sami imaju nekakve ideje oko ovako ozelenjavanja površina. Oku, znači, pa gledajte, njihovim, e, ideje šepartima. su uvijek dobro došle. Svaki prijedlog je dobro došao. Međutim, ja ne višla išla na to da ljudi sami interveniraju u javni zeleni prostor jer to bez plana i projekta određenih uređenja okoliša nije niti primjereno, niti dobro, niti kvalitetno odrađeno. Ljudi žele, ljudi žele stabla, ljudi žele e, i naši građani lijepo uređeni e, okoliš, oni se svakodnevno javljaju. Mi nastojimo riješiti koliko god se najviše može da to bude kvalitetno uređeno. Pokušamo naći i sredstva i, i projekt i plan da to ima sve skupa zajedno smisao. Ne možemo riješiti sutra sve, ali kroz nekih godinu, dvije, tri godine ja se nadam da će se dosta toga srediti i doći na svoje mjesto, jer svakako nam treba mladi sadnica stabala pogotovo stabala jer smo mi i grad poznati po e, zelenim površinama i po velikom broju e, stabala. E, jer e, ovo što imamo pogotovo u starom dijelu grada oko zvijezde, to su stabla koja su, čiji je vijek ustvari već praktički na izdisaju tako je. I treba će se zamijeniti da li parcijalno, da li dio po dio. E, tista bala i zasaditi nova mlada. Da mi se znači, već u prošljenju nisi pričali o ovoj neplanskoj sadnji što građani samo inicijativno pokreću. Ha pa gled, da, e... Znate, svako ima viđenje svog prostora, svako misli, ljudi misle da je svaka sadnica primjerena za određeni prostor, da je svaka sadnja dobra. S jedne strane je sadnica, svaka sadnica koja se posadi, ona je zelena, ona je, ima svoj vijek trajanja i sve to skupa. Međutim, ako je to neprimjereno posađena sadnica, ona će za određeni broj godina u biti biti problem u gradu ili nije e, po, po svojoj vrsti nije prikladna za određeni prostor ili je preblizu same zgrade posađena pa za onda par godina kad granje lupaju po balkonu, po prozoru po fasadi, onda je to svima skupa problemi, ljudi onda se stave u čudu šta sada napraviti, i kako reagirati kako srušiti ili ne srušiti tako da ono što se radi planski po projektima e, ima svoj prostor, ima svoju udaljenost, ima svoju vrstu i mislim da je to ipak najkvalitetnije uređenje grada. Ok, mi ćemo sada malo zasvirati, onda ćemo nastaviti dakle, i o neplanskoj i planskoj gradnji i tak dalje, o svim pitanjima vezanima za rad i djelovanje Karolačkog poduzeća Zelena. Pozdrav u studiju. Dakle danas nam je e, gošća ovdje je gospođa Gorana Purger, te, tehnička direktorica tak. Zelenila i pričao malo o planovima i Zelenila za ovo proljeće i tak dalje šta ima oko ozelenjavanja naših e, gradskih površina. Pričali smo ove neplanskoj sadnji koji često naši građani koji pokreću u svojim četvrtima. Dakle ukoliko ima ikakvih pitanja u vezi planske ili neplanske sadnje, molim vas, možete evo danas nazvati na 611 jedanaest četristo 403, pa odmah pate ovdje gospođu gordanu ili vam se mogu javiti e-mailom na, tako preko je. web sajta, koji je web sajt e, ne ne na mailom se mogu mailom. javiti tako je gordina.porenilohrati E, tako da onda možete sva pitanja postaviti ukoliko ne stignete danas nazvati e-mailom. A što se tiče ove planske sadnje, kako je suradnja sa gradskim četvrtima? Pa gledajte, konkretno? mi imamo sa gradskim četvrtima imamo stvarno lijepu suradnju i od kada su formirane gradske četvrti, mi smo odradili niz sadnja, odnosno uređenja okoliša, bilo uređenja dječjih igrališta, bilo, sa postavom novih sprava bilo sadnje e, stabala na i grmlja po određenim dijelovima zelenih površina. E, imamo stvarno dobru suradnju, ne znam da li naborajam sve gradske četvrte s kojima jesmo, mi ja nismo, pozdrav. ali mogu recimo područja gdje smo uredili. Tako je preko gradski četvrti sređena ovaj pa, e, zelena površina i ispred u Mačeka i između znači Karlovačke banke ispred ove žute zgrade kakvu mi zovemo, tako da evo tu građani mogu vidjeti jedan, jedno zgodno ovaj oblikovno rješenje same te zelene površine. Također smo odradili i ostale uređenje, recimo u Grabriku smo posadili jedan prekrasan drvored i on prilikom mogu najaviti tamo na rotoru u Grabriku unutar Maksimiljana Vrgovca. Planiramo kroz naš plan održavanja zelenih površina napraviti jedan veliki prekrasan cvjetnjak koji će biti znači, dominantan za cijelu gradsku četvrt Grabrik. E, također smo ovaj, uredili i zelene površine u Luščiću, to je Luščić B3, e, zelene pasice e, na parkiralištu, tamo je ono jedno veliko parkiralište između dviju zgrada, tako da smo i to jedan dio odradili. E, zatim smo odradili i u suradnji sa e, znači gradskim četvrtima i kapom. napravili smo, odnosno posadili smo drvo, red piramidalnog graba u kralja Petra Krešimira Četkotov preko puta Bile. A vi što se, sad da se vratim na ovaj pikap, vi sa njima već dosta surađujete. Su pa gledajte, evo, pikap je pikap je naša glavna u uh, druga uh, s kojom surađujemo već negdje preko tri godine uh, krenuli smo, evo, skoro godinu dana nam je trebalo da iskristaliziramo sam način i plan uh, kako srediti, kako odraditi, uh, kako doći do donacije, kako odraditi projekte i odnosno planove uređenja, kako ovaj, uh, pomladiti stare drvorede, kako formirati nove drvorede jer u stvari, drvoredi su nam najbitnija, e, e, najbitnija sadnja u samom e, gradu, s obzirom da oni obilježavaju e, i usmjeravaju određene prometnice, e, hlad rade i za aute i na parkiralištima i tako da su jedan od, od osnovnih vidova koji moramo raditi u, u idličim planovima e, samog ozelenjavanja našega grada. Ali možemo, možemo naglasiti da je to jedan isto od ključnik problema kod hortikulturnog uređenja grada Karlovca i ta starost parkova spomenili smo prije znamo da na području grada imamo devet parkova Tako koliko je. znam to je Vrbaničev Perivoj, Modrušanov park pored kina Edison pa onda to je Ruski put park Ivanagora Gorana Kovačića ispred glavne pošte šetrište doktora Franja Tuđmana, e, zatim park na trgu Petra Svačića, park u Kukljeničnoj ulici, te park Bedema Ljubavi, e, Ljubavi ispred zapovedništva Kopnene vojske. Tako je. Evo um. možemo reći u suradnji sa zapovjedništvom Kopnene vojske o, uređen je park e, Bedem Ljubavi, su se podrušili oni stari i opasni i truli jablani i u isto vrijeme e, napravljena je sadnja novog primjerenog raslinja E, tako da je tamo zasađen e, kuglasti jasen, e, forma koja je prikladna za onaj prostor oko samog vodoskoka. I, e tamo uzvojamo, je, tamo. Tako je, tako je. E, tako da je i stvarno izvrzna suradnja bila sa zapovjedništvom Kopnene vojske gdje su oni u suradnji sa gradom pola-pola e, financirali znači, samo sadnju tih e, stabala. A vidite, e, baš kad, kad je bilo rušenje tih Jablanova, ja sam dobio nekoliko takoj telefonski poziva i mailova pa su ono pitali e, kako sada se tu i ruše Jablanovi, dakle do, došle od strane građana, e, ne znam, jeste vi to najavljivali u, u medijima, jeste objavili da će to biti rušenje ili hoće građani zabrinuti e, za svoje. Vijaju, da, da. za mislim da je dobro točno, da, da, su, da da su zainteresirani šta se događa ono u, u njihovim četvrtima reagirali su, zašto se ruše ti on stari jablonoviš, sve ono betonaža i tak dalje, već od, odmaj panika se podigla. Pa gledajte, svako ljudi reagiraju. Meni je drago da ljudi reagiraju na svoj prostor i svoj okoliš. Međutim, evo tu možda je bio i malo naš propust što nismo obavijestili građane da će biti rušenje. Evo ja sebi uzimam za zadatak da u buduće kada budemo imali takvu neku jaču intervenciju u prostoru, da ćemo to ipak medijski prezentirati prije samog rušenja. E, recimo, kad je bilo sada rušenje u Marmontovoj i Stabala, odrađene su dvije studije. E, izdefinirano je točno šta i kako napraviti u suradnji sa javnom ustanovom koja je bila ovaj, zadužena i za medijsku prezentaciju. Odrađena je prezentacija i bila je radioemisija i poziv svim e, novinskim kućama, tako da su ljudi bili upoznati sa cijelom pričom i cijela priča je dobro prihvaćena. E, tako da, evo, i za ubuduće buduće kad budemo išli u neke takve jače intervencije, svakako bi bilo primjereno da obavijestimo građane. Gledajte, e, rok trajanja, e, odnosno starost Jablana je bila stvarno preko svih njegovih mogućnosti. Svakodnevno su grane padale dole ljudima koji su bili parkirani, pretjele opasnost za vojarnu, odnosno za krov i cijeli onaj tamo prostor i u dogovoru i sa komisijom zašto zeleni površina izišao se na teren Pogledalo se je, proučilo se je da se vidi šta napraviti, šta bi bilo najbolje i najprimjerenije. I odlučeno je za rušenje tih jablana, ali isto tako odlučeno je da se odmah u suradnji sa zapovjedništvom, da se zasade nove primjerene sadnice. Cijela priča na kraju je dobro završila i ljudi su to prihvatili, jer su vidjeli da čim je bilo rušenje, znači bila je i sadnja evo s obzirom i na osigurana sredstva. Najvažnija stvar u cijeloj priči je da se kompletno projekt zarotira u svom punom E, znači da se iziđe na teren, da se definira, determinira problem, da se odradi projekt novog uređenja, bilo okoliša, bilo e, same zelene površine, da se vidi tko će to sve skupaj isfinancirati, odnosno da se zatvori financijska konstrukcija i onda da se krene u posao, posao naše radnici kvalitetno i brzo mogu odraditi, ali najbitnije u cijeloj priči je znači samo financiranje, kako doći do sestavaka. Ok, mi sad malo opet zasvirati pa ćemo se onda vraćati da dalje ozelenjavanju površina. Ponovo smo u studiju, današnja gošća godina Purgar, tehnička direktorica Zelenila. Pričamo o zelenjavanju karlovačkih gradskih površina, pa kakva je ovako, kakav je sad stav, šta se radi oko zaštite ovih, dakle, ovih postojećih nasada, za, stabala, lječenje, prihrana stabala, pričali smo malo o vandalizmu, dakle to je još jedan od, do, dosta važan problem ovdje šta se događa u, u nekoliko godina i sve sve češće. hoćemo se vratiti prvo oli zaštiti od nametnika i razno raznih ovih болеština. Pa gledajte, uglavnom e, održavanje e, stabala vrši se na način rezivanja, odnosno prikraćivanja krošnje, uklanjanje suhih i opasnih grana. E, smanjenja krošnje recimo na nekim područjima građani mogu vidjeti recimo ulicu da smo napravili res u glavu e, to je ulica relativno dosta uska, odnosno mali je prostor između zelene površine i sami iz odnosno e, prozora građana tako e, stabla koja su tamo posađena su stabla koja ako ih se pusti imaju krošnju preko 10 metara opseg same krošnje tako da moramo na nekim stablima napraviti jači res kroz kojih par godina, svakih par godina, tako da ih ipak držimo pod kontrolom da ju ne pustimo, znači da one ugrožavaju same naše građane. Jer koliko je dobro da stabla imamo u gradu, toliko moramo voditi računa i o sigurnosti građana, o sigurnosti njihove imovine da ne dođe do rušenja, izvala, lomova, trganja. Tako da samim znači, rezom mi držimo stabla mladniča, stabla pod kontrolom. Također radimo i rez pomlađivanja na starim stablima na kojima se to svakako može. Tako smo recimo napravili rez na Marohničevom šetalištu, one stare kestene smo porezali isto tako glavu, da se pomlade i da ova mlada stabla koja smo posadili tamo, da se mogu razviti i formirati krošnje. A recite mi, mi uh, u Grabriku, u, ono, uh, u onom prostoru vodovoda, Mislim da su to isto vaše djelatnice, tamo, ne, je, bilo ne, vaše ne, djelatnice. tamo je bilo rušenje ne zem, nekoliko uh, jablanova oko kojeg su opet građani Grabrika uznemirili, zašto se ono ruši? Tamo su bile svakakve priče da će tamo se raditi još jedan shopping center, dakle na onom prostoru, tamo onog malog kvartića. Ono je e, zaštićeno područje uh -huh. i pod upravom je vodovoda i kanalizacije, tako da tu ja sad ne bi mogla komentirati e, tuđe razloge firme. Očito su postojali neki razlozi, da li će oni nešto tamo srediti, urediti, da li je isto tako postala opasnost od urušavanja na one njihove vodocrpilišta, to ja sad ne mogu reći, ali očito su sa nekim razlogom to napravili tako da bi se. Znači trebalo... oni sa vama nemaju nikakve ukoliko ne, trebaju ne. nešto. A ako treba mi odradimo neke poslove za njih, međutim ovaj posao nismo odradili tako da tu ne bi znala reći o čem se tu radi. Pa znači ali oni vam se niti ne moraju javljati ukoliko ne, nešto ne, ne, oni imaju ne, ne. Za... pa se sve u vlastištu, svaka tvrtka odgovara za sebe. Mislim ne možemo mi uvjetovati sa tako ljudima, recimo u njihovim privatnim dvorištima da rade sa svojim staborima šta hoćete da so je... Njihovi, okay. u njihovo... Dobro, evo samo to da se zna prema. Vjerojatno su to oni napravili da. sa razlogom. Koji je razlog, to vam može to bi dalje To bi trebalo dalje njih zvati. Okay. Što se tiče ovog vandalizma i dakle uništavanja... A gledajte, stvarno mi imamo veliki problema što se tiče vandalizma. To je jedna od osnovnih uvjeta, odnosno osnovnih razloga eh, akcije sa pick-upom bila da se spriječi baš taj vandalizam na javnim zelenim površinama, bilo na mladim stablima, bilo na vrtno tehničkoj opremi, košaricama za otpadke, klupama, dječjim spravama na dječjim igralištima. Ne znam, možda je to i neka tema za neku drugu emisiju. Ja znam da djeci treba osigurati prostor da se igraju i onoj manjoj djeci za koje postoje dječja igrališta, ali isto tako i onoj malo starijoj djeci koje više nisu za ljudječke, ali očito im treba nekakav prostor ili za sportske terene ili nešto drugo osmisliti što njih beseli i što je njima interesantno. Jer nisu ni oni samo krivi što se tiče tog vandalizma. Oni negdje moraju svoju energiju potrošiti, ono što se kaže. Imamo telefonski poziv. Dobar dan, Kakve kod je na poder pita staro pribačasto pika u Čalovićima. Ove godine ponovo jedino kao se i konačne sukobne lekcije o gestiji ništa nije obišto. su da tolko može da za svaki izbore mogu proslaviti dovoljno godina. Vrlo jepno na pitanju. E, gledajte ono što je što ja mogu odgovoriti to je stvarno za svaku, ja bih rekla, osudu. E, međutim, to nije u našoj, ovaj, e, to mi ne odlučujemo tome, nego je to posao komunalnih redara koji bi trebali obići takve prostore i svakog onoga koji je na neprimjeren način... E, Devastirao, ja bih rekla, tu našu zaštićenu platanu treba kazniti ili nešto drugo odraditi. Uglavnom, evo ja i ovim putem pozivam e, građane, stranke, ne znam više koga, sve ne, e, stabla nisu mjesta za oglašavanje, bilo osmrtnica, bilo e, nekakvih zabava, bilo... E, evo i takvih izbora, stabla nisu prostor za njihovo oglašavanje. Mi čak znamo ovaj, naša čistoća, odnosno naši djelatnici koji rade na čistoći imaju zadatak skidanja tih plakata, međutim velim, tu je najveći, najveća odgovornost je na komunalnim redarima da obiđu i da svakog onog koji je postavio neke plakate na stabla da ih se kazni. Ako je vaš, vaša komunikacija sa komunalnim redarstvom? Ukoliko znači, vidite neke, odnosno vaši djelatnici vide neke e, ovakve ili slične e, nepravilnosti, e, je li oni informiraju komunalno redarstvo dalje da ono postupi ili... Pa gledajte, komunalno redarstvo ima svoje djelatnike koji su tako obelazi javne zelene površine. Kada oni nama daju određeni zadatak da mi to odradimo, mi to odradimo, isto tako i naši djelatnici ako vide da je nešto neprimjereno, oni uklone, međutim e, uklone sa zelen, javnih zelenih površina, a što se tiče stabala, to onda svako po nalogu moraju odraditi. Ja vjerujem da je slušateljica zadovoljna, bar svojim odgovorom što se tiče zelenila, za ovo do, dalje će morati komunalne redare pozvati, pa vidjeti št, kako oni rješavaju ovakve stvari. E, mogli bi sad malo zasvirati, pa ćemo onda ići u onaj zadnji blok. God. over! ya <laughs> <sighs> Evo, polako idemo prema kraju današnje emisije. Šta smo počeli pričati uh, o vandalizmu? Pa, znaš, pa ovo, tako je, Evo, ja bi velim, pričali smo o tome da u biti djeca sama nisu kriva jer se nemaju gdje igrati i ovaj, malo se izrelaksirati. Ali s druge strane ipak apeliram, sad ne mogu, velim, da li djeca, da li ovi malo veći i stariji, uglavnom na zelenim površinama stvarno nam se događaju jako veliki vandalizmi. Sve to puno stoji novaca, puno košta. Preko vikenda, evo sad je postala nekako praksa da se u parkovima slave rođendani. Primjer, danas jutro kada smo išli na posao, Ruski put je bio preplavljen plastičnim čašama, flašama. Jako, jako ružna slika. Tako da, eto, ako vi slave već rođendan u parku, ja bih prosila da se onda to za sobom očisti i pospremi. Nije da se djeca ne trebaju družiti i ovaj, boraviti na zelenim površinama da paće. Međutim, ipak neka se vodi računa o tome da se iza sebe očisti i pospremi i da to ipak onda drugi dan izgleda uredno i kvalitetno. Dosta velikih imamo problema na košaricama, na klupama, evo tu se malo snaga da ovaj, koristi. Ispoljava, da. Ispoljava, sve to puno košta, stvarno puno novaca se za to izdvaja. I onda je veliki problem kad postavite nove košarice i drugi dan je to sve polomljeno i potrgano, ljudi s pravom zovu, zovu jer i no košarica nema. Međutim, jednom kad vi ih postavite, ona su jednom isfinancirana i za ponovno financiranje do iduće godine jednostavno sredstava nema. Evo, ja bih samo se ne onda na ovu tematiku vrno tehničke opreme. Mi ćemo kroz fond Karličani za grad Parkova pokušati... Mi smo u već poslali poziv osnovnim i srednjim školama na području rada da se priključe ovoj akciji i jedna od metoda bi bila i ta da smo predložili da završni razredi osnovnih i srednjih škola uplaćuju baš za vrtno tehničku opremu, dakle da recimo jedan razred, završni razred osmi razred osnovne škole plati za postavljanje jedne e, klupe, na toj klupi bi bio i natpis da je tu klupu isfinancirao osmi a razred osnovne škole te i te generacija ta i ta i na taj način bi na neki način pri, pri, približili tu, tu opremu uh, djeci i onda ja smatramo da, da možda na neki način možemo prijećiti barem dijelomično taj, taj vandalizam. A već kad smo počeli pričati o projektu Karločani za grad parkova ja bih htjela samo reći da, da je i projektu u tijeku da su prikupljenja određena sredstva za e, u, u, hortikulturno uređenje grada mi ćemo e, otvoriti natječaj to će 22. travnja na dan planete zemlje i pozvat ćemo znači, građane da se svojim prijedlozima e, sudjeluju u tom natječaju i nakon toga ćemo pretpostavljam, u lipnju e, dati rezultate natječaja i vjerujemo da ćemo već kroz e, Srpanj pa sve tamo do listopada e, i da e, pe, ta prikupljena sredstva utrošiti na uređenje grada. Mene isto ovo zanimljivo što smo pričali o uključenju zelenila u akciju United Nations Environment programa Plan for the Planet. Ko će mi oko toga Pa gledajte, ga, tvrtka uključilo se u tom smislu što je udruga Alert, to su novinari koji prate e, događanja u prostoru, u krajobrazu, u, u, ekologiji. u ekologiji, tako je, e, donirali sadnicu potomak gupćeve lipe, sadnica uzeta reznicom e, i don, odnosno e, dali su zelenilu tu sadnicu na razvoj i, i rast, tako da ćemo kroz jedno četiri do pet godina ja se nadam također ponovno u suradnji sa njima, u suradnji sa ostalim udrugama sadnicu potrema kupćeve lipe posaditi na određeno mjesto u Karlovačkim parkovima. Čak smo dobili od njih i jednu ovaj oznaku za tu sadnicu koja bi se također zajedno sa sadnicom lipe stavila da se zna da je to lipa ta koja je jedna od sadnica i je došla i naš grad Karlovac sa ponosom ju mi čuvamo, njegujemo i pazimo i ovaj, sretni smo što ćemo isto imati u svom gradu. Jednu kupčevu lipu. Odlično. paš jedno, jedno, jedno povijesno drvo. Pa tako, jedno povijesno drvo naš, nas Hrvata. <laughs> A koliko, na koliko sadnica su još osim ove za Karlovac, koliko je još? Dva desetak. Dva desetak. Ona, znači to će biti još ono u drugim gradu, po Hrvatskoj pretpostavlji. Super. A što se tiče ovoga, ovih milijardu sadnica, Helena, ti o tome pa, sigurno nešto znaš. Ovo je pa jedan evo, ovako interesantan podatak za kraj emisije. Pa da, milijardu sadnica protiv globalnog zatopljenja, pikap će se uključiti isto tu akciju, mi smo već jedan naš projekt prijavili na natječaj tako da vjerujemo da ćemo iz fandrizirati nekih sredstva za nekih dvadesettak stabala pa ćemo se pridružiti to akciji. Znamo svi koji su problemi, bilo je sad u zadnje vrijeme dosta priča o tom globalnom zatopljenju i smatramo da bi se i pozivamo i privredne subjekte da nam se pridruže u akciji fond, Fonda Karlučani za grad parkova ako bi svi zajedno utjecali e, na našu budućnost. Ok, zelenilo se tu isto uključilo. Tako je, evo, mi smo se uključili znači sa ovom akcijom e, čuvanja i uzgajanja same sadnice, ali također ćemo se uključiti e, donacijom svojeg rada, odnosno znači i svoje stručne pomoći što se tiče e, biljnih materijala. Evo, ok, poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za danas. Slušajte nas i sljedeće srijede. Do slušanja. Do slušanja.